الحمد لله المحمود بجميع المحاميد تعظيما وتشريفا وتناء المتصف بصفات الكمال عزتا وقوه وكبرياء به نسول وبه نجول وبه نامل دفع الكروب شده وبلاء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 يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَتُوبُوا إِلَيْهِ وَاعْتَصِمُوا بِهِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِخْوَانَ الإِيمَانِ إِنَّ مِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي عِبَادِهِ ايبتليهم بالطواعين والاوبعه الامه في بعض الازمنه والامكنه لتكون آية على قوته وقدرته وعلى نفوض قضائه وقدره في من شاء من عباده وفين يقف الاسلام بعدا يقوسينا ketika سلازما لكم جاء سبحانه وتعالى خواسرينا ظاهري kwani uchaji Mungu ni sababu ya kutengenea mambo yetu katika ulimwengu na kesho akhera اخوات الايمان hakika katika hikma ya Mwenyezi nasiri na siri alizojiekea mwenyewe Mwenyezi mtukufu juu ya wajawaki ni kwamba baadhi za nyakati kuwachia mitihani watu kuwawekea katika kuwatahimini kuwaletea matatizo na balaa kwa sababu ya kuwatahini kuwajaribu ili apate kuwa, kuwa watu na kuwajenga baadhi yao na wengine kuombuka katika mtiani kama vile Mwenyezi huwatahini watu kwa kwa tawaini, kwa maradhi kama tauni na maradhi ambayo ni ya jumla ambayo ni ya kukusanya, katika zama mbalimbali mbali, na sehemu mbalimbali mbali ili hii ipate kuwa ni aya ni alama kubwa ya nguvu yake na uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuwa kadari yake na uwezo wake unafanyike wakati wote na kwa yule anayemtakata katika hoja wake na kwa pahala alipopataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na pia iwe ni tazkiratan linnas ni ukumbusho kwa watu inawakumbusha kwamba wao ni wadhaifu tambikiraa lilnaasi biannahum du'afa biḍa'fihim wa 'ajzihim wa faqratihim wa 'adatihi ila rabbihim inawakumbusha kwamba ni madha'ifu ni wanyonyo nabii hupotejua kwamba wanmjitajalia mweizimu katika kila zama na katika kila nyakati walitakuwa mumahhisatan mumayizatan bainal la illa ila allah furaha yao na pia ipate kuwa chuja watu kuwaweka katika kichungi ipate kutambulika watu wa tauhid kisawa sawa wanaompekesha katika hali zao za raha na pia katika nyakati zao za shida wakati wa furaha na wakati wa dhiki na pia vile vile kuwatambua wa ahli shiddah Watu ambao ni wenye kufanya shirki ushirikina na kumkufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao hawarudi kwake wakati wa matatizo bali wanakimbia kwa miungu yao kwa, kwa wakati wako na raha wanakimbia kwa miungu yao na wanapopata, wanapopata shida. shuja ya Mwenyezi kama Mwenyezi Mungu alivyotaja fa idha rakibu fil fulki da'u allaha mughnisa lakti falamma najahum ila al bark idhahum yushrikun ليكثروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون من انزم سبحانه وتعالى اتجيه انما فاذا ركب في الفلق ها هم مشركين Wanaokuwa katika ardhi na katika hali yao kusalama. Uwa huwa wanarudi katika masanamu yao na yao. lakini wanaposafiri baharini mawimbi yakawapiga na yakavuma kwa nguvu basi hapo wao humwomba Mwenyezi kwa ikhlas da'u Allah mukhlisin lanfii humwomba Mwenyezi Mungu kwa ikhlas na dua ya kisawasawa. sawa falamma najahu ila albar idha pale Mwenyezi Mungu anapowaokoa akawatoa katika zile shida zao kisha wao kurudi katika kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile maradhi na mitihani hii huonyekopambanua watu ambao ni aghla kufran wana kufru kubwa zaidi na aqsa qalban nyoyo zao ni nyo ngumu zaidi na jahili imejaa nyoyo zao zaidi wanapopata shida na mitihani badala ya kumruli kwa Mwenyezi Mungu basi wao katika ومن حكمه هذه الاوبئه انها قد تكون رجزا وعذابا يسلقه الله سبحانه وتعالى على ادائه نبيي باليله katika hikma ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika nyakati katika nyakati za maradhi yaweza kuwa ni adhabu ambapo Mwenyezi Mungu ameitumia juu ya mahajii ma zake hukuba muajjala adhabu iliyotangulia adhabu ya haraka hapa duniani kabla akhera na pia vile inakuwa ni hikma kwa muumini watu ambao kombo wanamogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa sababu gani inakuwa ni kafara ni kuwasafisha madhambi yao inakuwa ni sababu ya kuinuliwa daraja zao inakuwa ni sababu ni shahada ushahi ulikukufana na, na maradhi hayo ni daraja kwa Mwenyezi Mungu na shahada wanapata ushahidi kwa Mwenyezi iwapo watasubiri na wakajua kuwa haikupati mtu hayempati mtu kitu ila alichoandikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuzangoislamu na katika zaman hizi ambazo twaishi katika siku hizi unayo maradhi ambayo imenea sote tuitambue imeenea katika sehemu mbalimbali na inayo Ahkamu, kunazo hukumu za kisheria ambazo zinohusiana na maradhi kama haya. Kwani si mara ya kwanza kutokea katika Ulimwengu maradhi kama haya, bali ilitokea tauni, tauni katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika, katika zama za Masahaba. Kwa hivyo ni maradhi ambazo Mwenyezi kama alivyotaja, wa kuwatia watu mithani, wakatuma akaituma katika baadhi za sehemu na baadhi za zama ikiwa ni mithani kwa watu Jambo la kwanza ambalo Muislamu atakiwa kujua katika swala kama hili na maradhi kama haya yaliyokuja al muslimi an yakula azima bil qadaa wal qadar jambo la kwanza ni juu ya Muislamu Awe ni kubwa wa kuyamini kadri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuamini kila alichokipitisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuwa sisi wanadamu hakitupati ila alichotuandikia Mwenyezi Mungu, hakitudhuru ila alichotuandikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ame na yaqini bi anna ma akhtaa-hu lam yakul li yusiba, kwamba kile kilichompata haki kwa chaku, cha kilichomkosa kilichomkosa hakikwacha kumfata na kilichompata hakikwacha kumkosa wa anna al-ajali mahdudatun wal anfasu ma'duda na kwamba ajali maani mauti ya kila mmoja imewekewa amri yake kila mmoja ana Mungu huu na mwisho wake pumzi yake wa Ta'ala na hakuna nafsi mpaka na ajali yake فإن أصيب المسلم بشيء فلا يقل متحسرا متعرضا على على القضاء والقدر لو قد لو اني قعدت في بيتي ولم اسافر لم يسبني شيء كذا وكذا ASCII when you come Singenisafiri basingenipatwa na kanda au singenipatwa na maradhi haya kama sikushemea na sikutembea na fulani na haya wala yaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika kitabu chake kitukufu Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina kafaru wa qalu liikhwani ayyuhalladhina amanu msiwe kama kufuru zao waje portuguese wanapotembea katika ardhi wanakwenda katika jihadhi لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لو وانجلمات وانسingelitoka kwenda katika jihadhi haoni munafikina wanawaambia wenzao kama hawangelitoka hao wenzetu basi kufa, wala hawangeliuawa kufanya ihtirar wa kadri wa izin ngu subhanahu wa ta'ala na wa well ni kuwa lau umri wake ukakuwa umekwisha walau kuntum fi bujut lau hata mtakuwa katika mangome yale ozibwa mangome yale madhubuti basi mauti yangelewafikia homo homo katika nyumba nukta ya pili ambayo yanapaswa muislamu kutambua katika nyakati za mitihani kama ala an al muslim anna hadhihi al manusat wal awba wal amra la titaharaka wala tantaqal wala tudzii ahada illa kwa kwa mtu kwenda kwa mtu kwa dhati yake mtu kwa mtu kwa dhati ya yenyewe lakini kwa kadari ya Mwenyezi Mungu na kadhaa yake namna alipotaka Mwenyezi Mungu wa Ta'ala kama anapima idadi ya mvua inaposhuka anajua ni mvua kiasi gani na kila moja pale ilipoandikiwa iende na hivyo hivyo na maradhi nayo haya ambayo yetumwa umuman jumla tatakao ni Mwenyezi Mungu walelo uandikie wa iwapate ulau watachukua hatua wa gani itawafikia tu maradhi hayo basi muislamu anapaswa awe na imani kama hii kwamba maradhi hayaji kwangu kuadati yake lakini ni kwa fadhala ya Mwenyezi Mungu kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyara hakuna kuambukizana wala hakuna kisirani wala nuksi ile kwamba mtu anatoka kwake nyumbani akaona ndege fulani akasema kwamba huyu ni kisirani ama akajikwaa akaacha kusafiri kwa sababu amejikwaa kwa vitu kama hivi hakuna katika Uislamu Watu, kuna watu, watu, kuna Hai, kavaa, watu na watu kala kala kukisikika ndege fulani yelee juu ya nyumba basi watu wasema kwamba mauti inazunguka hapa kuna mtu atakayekufa haya ni watu wapi Mwenyezi Mungu ambaye anamiliki kadhaa kwa anamiliki nafsi za watu na kuchukua kama hizo kwa hivyo muislamu anapaswa kuona imani hii ajue kwamba Mwenyezi Mungu yake ndio mwenye kuendesha mambo kama Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala anampa yule anatamkanisa na ya yule anamtaka na anamwacha yule anemtaka na, na ndio sababu ukapata katika nyumba moja watu kadhaa wanayo na watu wengine haukusibiwa nao pamoja na kuwa wote wote katika nyumba moja hii yote inakuonyesha wazi kwamba kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo la tatu ambalo tunafungamana naye katika mazingira hizi na mara kama haya على المسلم أن ياخذ باسباب السلامة والبقاية الشرعيه والطبية. فمن ذلك اجتناب السفر إلى بلد الوباء وكذلك اجتناب المغادره من هلك قوله صلى الله عليه وسلم في الطاعون الطاعون رجس ارسل على طائفة من بني اسرائيل غير بله انفسوا مسلموا اتشكو سباب اغااليه ذي السباب ذا كุมا سلامه Asima ni mwenye kusema kwamba vilele tunayoniyekea Mwenyezi Mungu nlicho basi kisha akajiachilia bila kuniwekea mipango ya kujiepusha na vitu kama Atakiwa lazima awe anachunga nafsi yake, atakiwa lazima ajari, ajitahidi katika kujihifadhi na maradhi kama yale. Achukue sababu za kisheria za ulinzi, za kuhifadhi, achukue sababu za kisheria sababu za kilili kama tutakaoona achukue sababu za kimatibabu kama tutakaoona na miongoni mwa sababu hizo ni aache kusafiri kwenda katika nchi katika taifa na katika enchi ama sehemu ambazo zimeshibiwa na maradhi kama haya na vile aache kutoka katika mji kama huo ikiwa mji huo wake alo ndani yake maradhi yamemfumba akiwa basi asitoke wala asiende katika mji huo asiende katika mji huo una maradhi wala kitiwa yuko katika mji ulo katika mahala ule na basi asitoki katika mji ulo ule na maradhi kama sallallahu ritsun ni uchafu na adhabu ambayo Mwenyezi Mungu wa Ta'ala alituambia ya kundi katika bani au alama ilikuwa kabla au katika watu waliokuwa kabla yenu fa idha sami'tum bihi liard bi kama hayo ya jumla ambayo ni hatari basi ardi katika ardhi pale atakdimu alaye katika miji hiyo tauni katika nini fulani katika fulani basi kwenda katika ardhi hizo واذا وقع بارض نا ايواكو itaingie katika ardh fulani ikashuka maradhi haya katika baradhi fulani katika ardh fulani وانتم بها نا nyinyi mko katika ardh hiyo fala takhruju wasimshtoki katika ardh hiyo firaran minhu wa kukimbia muttafaq alayhi Asiingie mgonjwa kwa aliyena afya asije asi mtu mgonjwa kwa wale waliona afya zao na hapa mtaoona kwa watu waliona kufuru katika nyoyo zao au imani dhaifu mtu akisema kwamba sifi peke yango lazima niende nikayasambaze nieneze huku na kule hii inaonyesha kwamba huyu ni mtu mbaya asiamini kwa kadri ni mtu mbaya kwamba anapenda kueneza balaa katika ulimwengu nuko tayari على المواطنين والمقيمين في أي بلد ان يلتزموا بالإجراءات التي تتخذها الدول لمكافحه هذا الوباء منكمه وقت وكلا تايفه واتkiwa واسكيز تايفه لاه كتيكه وزاره يا, يا ya afya wasikize namna wanamwambiwa maelekezo yanazoelezewa maadama haijakhalifu sheria ya Mwenyezi Mungu maadama hayaharibu nidhamu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa nikumimina kunyunyiza madawa huku na kule ikiwa kumeza madawa fulani ikiwa kupewa vitu fulani ambavyo vinakuwa vina ni sababu ya kuhifadhi kuhifadhika maradhi yale basi ni watu wawe ni kufuata sheria kama zile na wani ni wenye kusikia wasiwe ni wenye kuwa na ujeuri bila mambo kama hayo kwa sababu katika kufuata nidhamu kama hizo ni miongoni mwa asbabu za kuweza kufaulu na kuepukana na matatizo manyani mwisho nataja kuwa tumesikia sote kuwa dola ya imesimamisha mambo ya umra kwa muda mpaka maradhi kama na dhahaya na kulingana na kama hivi tulivoelezea kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam asema msitoke katika mli ambao umesidiwa kwenda kwa watu usio na mara na pia vile vile walio walio yani katika sehemu kama zile kwa hadithi hii Yaonyesha wazi, na kila mmoja kwa mazingatio yake ajue kwamba hali kama hizi itakwaje ili wapo wacho wakusanyike kutoka kutoka katika, katika ulimwengu mzima kwenda katika mashairi al-harb wallahu waliyat tawfik wa ibn zanguni ni juu yetu sisi kuangalia sababu za salama na sababu za kupona na kutokana na balaa kama hizi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umejituma katika sehemu mbalimbali ikiwa ni mtihani kwa watu na uweza kuwapada daraja na shahada kwa wao barakallahu li wa lakum fil qur'ani al'azim wanafa'ni wa iyyakum bil ayati wadh-dhikri al-hakim aqulu qawli hadha fastaghfirullaha al-'azim innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barurukim الحمد لله الواحد الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فاتقوا الله ايها الله وتوكلوا عليه ومن توكل امن التوكل عليه الأخذ بالاسباب المشروعه والمباحه للوقايه من الامراض قبل وقوعها والاخذ باسباب الشفاء والعافية بعد الاصابه بها uzanguni tumchani mwenyezi Mungu na tumtegemee na katika kumtegemea mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutawakal kwake ni mtu kutafuta sababu ambazo ni za kisheria na sababu ambazo zimeruhusiwa na kimubaha sababu zikiuliweno za kujihifau na kujichunga na maradhi kisambuli kama hizi lazima uje awe ni mwenye kutafuta matibabu baada ya kusibiwa au bilahi kabla hajasibiwa atafute kinga kabla hajatajafiki hajafikiwa na maradhi kama haya na katika sababu za kisheria ambazo zinamsaidia mtu katika kujiepusha na maradhi kama haya ni almuhafadhahatu ala adkari as-sabahi wal-masa wa adh-dhikri inda an-nuzuli fi makan ma wal-adhkari al-mashru'ati min an ni mtu kujichunga kwa kusoma adkari za asabui dua za asabui na zajioni na dua za kushukia sehemu kila pahala ukienda kuna dua zake kama tulivyofundishwa na Mtume صلى الله عليه وسلم na kila moja hayo yako katika vidole vyake au katika mkono wako karibu sana kama tunapochacha kama tunapozungunza kwa masimu kila wakati basi tafuta nyakati za alkari na uzitafute utazipata alkari tena zilizo sahihi kunao watu walifanya bidii katika utunzi wao kwa sababu ya kujua lugha ya kiarabu kwa uzuri basi wakatunga kwa mashairi kwa shairi na kwa mengineo Doa amazo wakazita hizo ni dua Angalia dua ambazo zimethibitishwa kwa Mtume صلى الله عليه وسلم hizo ndizo ambazo zitakuhifadhi na ndiyo sababu Mtume صلى الله عليه وسلم akatufundisha kwa hivyo usome dua za asubuhi na za jioni na dua za kuingia katika sehemu mbalimbali adkari ambazo unza kulala unapokula na kuosha mikono na ku kuangalia sababu za usafi kujiepusha na mambo ambazo kwamba ni za matatizo mazito ومن الاسباب الطبيه المحافظه على النظافه كسبب ذاك ذاك ما طباب ni mtu kuifali nadhafa, usafi na kumeza madawa ambazo zinaruhusiwa na kujaribu kutafukenda katika vipimo vya mapema ili apate kuwa yuko sawa sawa tunamuomba Mwenyezi Subhanahu wa Taala atuinulie balaa ambayo imeanguka katika limwenu tunamuomba Mwenyezi Subhanahu wa Taala aijalie kompania faidi kwa muumini awajalie awa, waumini wazidi imani zao wazidi kupata daraja kwa kheri Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikum kama amara bidhalika al-maula al-latif al-khabir wa wassa ḥaythu qala mu'mina wa amira inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan-nabiyy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka ḥamidum majid Rabballahu wa sahabati jami'in minhum al-'ashrata al-mubashshirin wa an baqiyyati as-sahabati jami'in wa معهم يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ارحم الرحيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات innaka qareebul mujibud da'awat allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan qina adhaban nar waghfir lil mu'mineena wal mu'minaat al ahya'i minhum wa al amwat innaka qareebul mujibud da'awat ibadallah rahimakumullah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanhaa 'anil fahsha' wal munkari wal baghy ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un qumu ilas salaah